بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط او چاچې تا بيداري او خللا من كن استاسونا لله دي الله تعالى ورسوله او د رسول دي اغا وت عمل صالحا او عمل کوي د سنت مطابق نیک عمل نعتها نورکو منگا اغیتا اجرحا سواب اغی مر تینین دو چند یو پدوا و آتدنا او تیار کرده دا منگا لها اغیلر رزقن خوراک روزی کری من ازت والا ازت والا رزق اغیتا من تیار کرده یا نساء النبی اے بی بیانو نبی علی السلام لزتن نه تاسو کا أحد من پهشان یوه زنان نه د نورو ځنا نهونه پهشانې ا چا د نورو ځنا نهونه نه تاسو اتون کچې تاسو پرزګاري کوي توا لر پله تځانه نو نرمی مکوئی پا خبر کی جویل خبری مکوئی. نرم م کوي بلو کوی په خبره کېل د خبرې نرم خبره م څو خبر در سره کوي نو سخت او شخه خبرو کوي فیتم الذي نو تمغو کړیا څوک په قلبه پزچ پزړهږي هغه کې مرزون مرز به ایمان نه وي وقلن او واي تاسو قولا وینا معروفن شرع موافقه شريعت موافق خبرو په صفه وقرنا او سی گیتاسو تی بو یوتی کونا او کوٹو پلوکی پکو رونا پلوکی والا تبرجنا او محکارا کوي خای تبررجل جاهلیت الاولا دور سنگارن محکارا کوي پشان دي جاهلیت زور پفانو خلکو کو واقم نصلاتا او پابندی کوي د منزو وااتی نذکاتا او ورکوی زکاة و اطیعناللہ او تابداری کوی دی اللہ تعالی و او دی رسول دی اللہ تعالی انما یقینا یرید الله وغاڑی الله تعالی لیو رحبا چلری کڑی انکم استاسونا ار رج سپلی تی احل البیت ایک کورنی دی نبی علی السلام و او پاک کڑی تاسو تہ ہی پورا پاک سارا و ذکر او یاد و تاسو ما اغسے یتلاچ لست لکی پی بو بی یوت کن استا سو کو رن کن قران مین آیات اللہ دی ایتونو دی اللہ تعالی نا والحکمت ایکمت یعنی حدیث جنبی باغلی سلام ان اللہ یقینا اللہ تعالی کان د لتیفن بارک بین باریک سی زنان وینی خبردار ده نتو چکم نوینی اللہ وینی باریک باریک یعنی معمولی معمولی الله ویني اللہ وینی اِن الْمُسْلِمِينَ یقِنًا مسلمانان شدی والمسلمات ومسلمانان خزی زنانا والمؤمنین ومومنان شدی والمؤمنات ومومنان ضنانا خزی والقانتینا و طابداری که اونکی سڑی والقانتات و طابداری که اونکی زنانا والصادقین و رشتیو ای اونکی سڑی والصادقات و رشتیو ای اونکی زنانا والصابرین او صبر که اونکی سڑی والصابرات او صبر که اونکی خزی زنانا والخاشعین و عاجزی که اونکی سڑی یدیدونکی سڑی اللانا والخاشعات او عاجزی که زنانا ریدونکی وال متصدقینا اوصدتاور ک उनکی سड़ी خیات اونکی سड़ी وال متصدقا او صدتا و ک उनکی زنناانه خیرا اونکی زننانا والنا او روजنی اونکی سड़ी و ماتتی او روजنی اونکی زننانا وال حافی ذना او بसाتونکی او رتون پلولا ر سड़ी وال ذاتی او بसाتون ک زنانا بل عورتن ظارا واذ راكيرين الله كثيرا او يذون کي الله تعالى لرسړي ډير واذکرات او يذون کي زنانه اعد الله تیار کړدي الله تعالى لهم دپار مغفرتن بخشش او اجرا عظيما او ثواب ډير لوي وما كان للمؤمن او ندي مناسب مؤمن شړي لارا ولا مؤمنه او مؤمني زنانه لارا اذا قض الله کله چې پله کړې تعالی الله رسوله او رسول دغا د یوسی پصلله الله وړلو پې غمبرريو کا نهدي په کار مومن سړی له مومنې خځله یا لهم له دا خبره چې وي د دوی له وخه خپله ت اختیار من امرهن کار په کاردو دوی کې دې په کار کې سيختيار ريني چې جک الله کومه پېسلو کړلا پیغمبر کومه وکا و من يا س الله او چا چې خلاف وکړو د حکم د الله ورسول او د رسول د اغنا په کدو ځلن یقینا گمراه شو ولا لن مبینا او سره واز تقولو او کله چې ویل تا لذي اغ چا تا غړي تا انعام الله عليه ین نعمت کړ دې الله تعالی په غبا باندې او نعمت کړ دې تا په غبا باندې امسكوا سات عليك ذان سرا زوجك دي بي اغفلا وتق الله او وير ته و الله تعالی نا يريګد الله نا وتوق او پټ سات لطاتي نفسه پزړه فل کي م الله اغه خبر چې الله تعالی مبدیه اخکارک او لختارکون کوي وا تخ شناص او ایویر کو لتا د خلکو نا والله احد او الله تعالی ډیر حق دار دی ان تخشاو چې داغه نو ویره وپریتو فلم ما قضا نو هرکل چې پورګروز زیدن زید رضی الله تعالی نو منها دیاغینا خپلې بیبی نا وترن حاجت خپل طلاق کې زوجنا کها دو پا نکا سرمونگ درکڑتا تا لکی لا یکونا دو پارد دی چین و نشی علی المومنین فا مومنانو حرجن ستن سیا مشکل فی ازواج ادعیائهم فبارد نکا کولو دو بی بیانو دو متبناگانو دو دو دو ایکی جو پردیس زوی تا زوی ہوئی نو پخواد جاہلانو باغا خضا پزان حرام اگرنو لاوینا پر زوی پر دې زوی اګه قزو ارکل چې پورکړي دوی منه نه نه دی او نه وطرن حاجت خپل طلاق کی پر دې زوی دا طلاق خبره کل نبی رسول الله بس زید چې نبی پاک علیہ السلام و زوی ویلو نو زید تا ا خپل ترو پر نکاح ترو دور پر نکاح کړه نبی پاګلې زید رضی الله تعالی او خپل بیبی طلاق کړلا نو الله رب کریم د رواج ما کا دخل کو اغه زید خزن نبی السلام له پر نکاح الله ورکړه وکانه امر الله مفعولا او د حکم دی الله تعالی پوره کړي شوی ما کان علن نبیي نبی, نبی پاګلې نبی صلوات او سلام باندې من حرج استنکیا تیما نبی ما کان علی النبی ندی ندی پیغمبر پاک باندي من خرجن ایستن سیاپر رسول ودو تیما جاء حکم کی فرض اللہ له چه پر اس کڑے د اللہ تعالی په دو باندي سنت اللهی بشان دې طريقې دې الله تعالی چې لذينا پاګ کسانو کې خل او چې تیر شي وي دي من قبل د دنه مخ کې وکانا امر الله او دې غون دې الله تعالی قدرم مقدورا تقدیر مقرر کړي شوی الله انداز کړد مقرر کړي شوی الذين دعا کسان دې یبلغونا چې رسلې رسالات الله پیغامونه دې الله تعالی ويخشاونو او یریګې ده الله تعالی ناویرګي ولا یخښاونا احدن او نوویرګې ده هیڅ چا نه الا الله سوا ده الله تعالی نا الله تعالی ير اور کرل نو چا او کفا بالله او پور ده الله پاکا حسيبا حساب کو انکه ما کان محمد ندی محمد علی الصلاۃ والسلام ابا احد لار ده هیڅ میر رجالکم د نرینو استادونه د سلو استادونه مانا واړه بچی د نبی پاک وو هو د غټ ځامن خو نشتا غنه یعنی زید د نبی پاک زې نری د د بل چا زوي دي ان ذک الله پاک وو ماکان ندی محمد علی السلام ابا احدن لا د حجچا میر رجالکم د نرینو استادونه د سلو استادونه ولا رسول الله لیکن رسول د الله تعالی د و خاتم او اخيري دي دي پیغمبرانو نا خاتم مهر منا اخيري دي وكا اللهو دي تعالی دي كل شيء علم با هر سیس باندې علم لرون کي يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اذكروا الله يادوي الله تعالی ذكرا فادولو كثيرن دیر سرا الله دي یادوي وسبحوه او پاکی واعی دی اللہ پاک بکرتن و اصیلا بکرتن و اصیلا دس سہار و ما خام وصدحوه بکرتن و اصیلا او پاکی واعی دی پاک سہار او بیک ما خام سار و ما خام معنی هو اللذی اللہ تعالی غزاد دے یو صلی علیکم چلی پتا سبان دے يصلي عليكم يعني پرتكي شانو ستاسو فى رحمتون و سرا و ملائكته و ملائكته او ملائكة ومالائكت دي اغفا دواغانو سرا من لگي پا تاسو اللہ پاک رحمتونا ستاسو شانو چد کی او ملائكة دي اللہ نا دواغانو ستاسو دو پارا لگي خورجكم من ان ظلمات دي دو پارش يباس ستاسو لردر تیارونا الى النور رنا طرفتا تیارت اسلام نه علاوه طول تیارت تیارت او مسلمانی اسلام دارنه رنه وکانا بالمؤینین او دی الله پاک و مؤمنانو بانده رحیمن خاص رحم کون که تحییتو هم پیش پشیدو دی با یوم یلقونهو پا غور زیوی چو مخامر شیده اللہ تعالی سر سلام سلام بوی جنتیان چو اللہ تعالی سر مخامر کیگی یو بلک نو دیو بل بس پشکشی تخفا دا بسلام بی وعاد دلهم او تیار کرده دیدوی لارا اللہ پاک عجرن اکریما صواب عزت والا بدلا عزتمن صواب عزت والا یا ایوها النبیو اے نبی پاک علیہ السلام انا یقیناً منگا ارسلناکا لگلیسو شاہدن بیان کونکے و مباشرن و زیرور کونکے و نظیرن ویرور کونکے وداعي انا بلنه كون کي ال الله الله تا بي اذن ه په حکم دي الله تعالى او سراجا منيرا او چراغ بليدون کي دي ورنه كون کي وبشر المؤمنين دلته مراد دي په پیغمبري پالو دا چې باري پشاندي دی تو دي ورنه اي وبشر او زر ور کر مومنان ہوتا بان يلقهم يقينا دولرا من الله دي طرف دي الله تعالى فضلاً کبیراً فضلوئے دے وَلَا تُتِعِلْ كَافِرِينَ او خبرم ممن دے کافرانو تابدارین مکو دے کافرانو وَالْمُنَافِقِينَ او دِمُنَافِقَانو وَدَّعْ عَذَاهُمْ او پریک دا زرد دوئی پریک دا دے تکلیفونا وَتَوَتَلْ عَلَى اللَّهِ او زان اسپار تطع الله تعالی باندے وَكَفَابِ اللَّهِ او پورد الله پاک وکیلاً زی موار یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو اذا نکحتم ارکل چھ نکاو کڑی تاسو المؤمنات مؤمنات زنانو سرا ثم بیا طلق تمو هنہ طلاق تاسو اوی لرا من قبل مخکل دی انتما سو هنہ یو زائی کی دونا دیاغی سرا یا وې سره یو ځای کېدون مخ کې تاسو طلاق کړی نو فمالکم نو نشته تاسو لره عليه نه پاوی باندې من عدته ان عدت شمار کول تاسو دونها چې شمار تاسو اغه لره نکاح دیو کا کوم دن دیو کا مثال خبره دوا شو خو نس دیکت نه ده شی و صلاة دکړي دې نشته فَمَتِّعُوهُنَّ سَامَنَ وَرْکَی اګو یلا را یو جوړه جامه ورکَی وَصَرِّحُوهُنَّ وَرُخْصَةً اقْدَی اګو یلا را سارا ان پروختای تا جمیلان خیستا خیستا عثمانه جنگ چې طلاق وکړ طلاق کا یا ایہ نبیو اے نبی پاک علیہ السلاما ان یقینا مونګه احللنا لکا حلال کړی دې مونګ تعالی را ازواج بیا نساء اللہ تی اغا بی بیانی آتای تا اجورا غنہ چو ورکڑی دی تا محرونا دی آوئی وما ملکت یمینو کا او اغا ویندی چو مالکی دی خیلہ سستا ممو دی آغا زنانو نا اپا چې الله اللہ پاک میربانی کڑی دا آلیکا پتا باندی ینی د مال دی کاکرانو نا و بنات او جائز دی تا تا لونہ دی و بنات کا او لونه دی تروریان استاد پلا طرفا و بنات خالی کا او لونه دی ماما استا و بنات خالاتی کا او لونه دی ما سیگان استانی مورد طرف تروریان اللہ تی اغا خوزی حاجرن ماکا تی حجرتی کڑیوی تا سرا و او اغا زنان تا تا جایز ادا مؤمنتن چه مسلمان مؤمن ادا این وحبت کچری وباخی نفسہ اخبل زن لنبی نبی پاګلی سلام تا ان اراض نبی جو کچر تو واڑی نبی پاګلی سلام اینسن کہ ها ک پنیکا ترواخلی دی خزیلرا خالصۃ لک دا سرق تعال رض جائز نسمر قضی چه کې پد جنسونو کې پد اسناف او کې پدی قسمونو کې کم ذکر شو چه سمره کې تا ته جائز دی خالصتا لکا دا صرف تا لرا پاردا اجازتا من دون المؤمنینا نشتا نور و ممنانو لرا ممنانو لفارد صلور خذ جائز دی قد علمنا یقینا پوئی هم منگ اللہ پا گوئی ما فرضنا لئیهم پا آغا سیچے دوی باندی په پا ممنانو باندی دی ازواجی هم پا بارد بیبیانو دو دوی کی چاگا کتنیسا کی ذکر شوی دی م پنې هم ما مِنَ کوم مَسْنَا ننې سا ممسنا و سولاسه وروباغهې شاره ده وما مالکتت او د عغ وینځو نه چې ستاسو مالکان وي مان وغم مالکان وي ددي لاسونه وما مالکه مان و غم او اغ وینځ چې اختیارمن شي ددي حرجن ستانسيا ليكايلا يكون عليك حرجن دې د پاره چې نیوي پتا باندې ستانسيا مشکل وكان الله دې الله تعالی غفور الرحیمه باخه نکون کې رحم ته انکه ترجمه تشاهو مننه عنا یعنی دې نمبر نا روسته کولې شه ته اغبي بي ترجی من تشاو من هننا ده نمبر نا رستکولی شیطا اغا بی بی چه غواری تا دو دوینا و تووی او یوزای کولی شیطا الائی کا زان سرا من تشاو اغا چه غواری تا و منی بتا او اغا بی بی چه طلب که ته یوزای که دل ده اغی میممن زلته د غې سم نه چې جو کړي وې تا د نمبر نا غغېشي پهله جونا حالی که نو نشتهګونه پهتاببانې ځ لکه دا ادناښد د انتهقر را چې خوشالیږي یعې یخېږې م نه خوشالیږې وننو غ نه سرګې د دوی والله یخځ نه او نه به خ په کېږي دوی یا ضای نه او رضابهوي دوی ويرضين بما اتيت وغن او رضا به پا دوی پاغ سيبانه چي وي ورکه دویتا كل غن دا توله والله يعلم الله تعالى عالم بما في قلوبكم پاغ سچ په زړونو تاسوي دي وكان الله دي الله تعالى عليما حليما او صبر والا لا يحل لك النساء ندي حلال صاد پار الزنانا. من بعد و روست دا دی سلور و قسمونو نا شو وَلَا أَنْتَ تَبَدْ وَلَا أَنْتَ بَدْدَلَ بِهِنَّا او نبی جاید چه بدلی کلید پا دوی سر نوری قسمونو من ازواجین بی بیانی ولو آج بکاگر چه خوشحالوی تالرا خوشنو خوشنو نا خایستاغوی اِلَّا مَا مَا لَكَدْ يَمِنُو کَا سِوَا دِ اَغِنَا چِ مَالِ وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء رقيبا په هر سيز باندې نگهبان ساتونکي یا ایها الذین آمنوا ای ایمانوالو لا تدخلوا من نوزای هیوت النبیی ګورو نو دی نبی پاګلې سلام تا الا مگر ان یؤذن چې اجازه تو بر شیلا ا لا طعامن دو فار دو خوراک نا غیر ناظرینا نه خوراک د تاسو رب للی شی ور شی غیر ناظرینا اناغو نبای انتظار کوون کې د فقیدلو د خوراک غیر ناظرینا اناغو نبای کتون کې د لوخو انتظار مخو چې خوراک مخو ده زئی ولیکن اذات ایتم لیکن کله چې وبل لشیطاسو تدخلو نو دورنا نو زکورتا فا اذا طائمتم نو کلچی خوراکو پڑایتاسو پانتشی رو نو خورا شی ولا مستانسین لحدیث او نبی سارے گئی نبی کنیتاسو دپار د خبر و کول و د گفشب د مشغول تیا ولا مستانسین لحدیث او نبی سارے گئی مینکوون گے د خبرو کولو کول و کول ان ذالکم <سؤال> یقینا دا کار تاسو لکان ده یو دین نبی یا چې کف کوي نبی پاگل را پیاستحیم منکو نو حیا کوي تاسو نه نبی پاګل السلام والله الله پاک دې لا یتحی حیا نه ک یعنی پروا نه چاتي من الحق دې بیان حقنا خبر حق بیان کوي الله چې روډي او خلاله بس کورګه خبر لپاره مکه نه وَإِذَا وَا سَأَلْتُمُوْهُنَّا او کل چه غواره تاسود دی زنانونا سو سیزن مطان سو سامان ضرورت دی دنیا شد وقتا نا کوئی نو پس نو نا دي دی زنانونا مِن ورائی حجابین شاعت دی پردی نا اواز کې ورته ورطوائی در بسی زمانگ پکا دی سو سوال که سو مخلی کې نگیس دی تبرگیده مثال مورس ضرور دی او دې دی پردینه شاته مخامخ په دروازه بندنه او دې پردکیږي بنا ذالیکم دا طریقه اطہر و خفاف ساتونکې ده لقلوبکم زړونو ستاس ہوتا و قلوبهن نو زړونو دو دوی لاره وما مالکم او ندی جایز تاسو لاره ان تو رسول الله چې تکلیف ورس رسول پیغمبر دې الله تا ان تو ز رسول الله چې خفا کړی رسول دې الله ولا او ندی جای تاس ہوتا انتن کی ہو چپنیکا تو و تنکا واخلی ازواج هو دا غبی بیان میم بعده رستد مرد غنا وفا دا غنا ابدان هیچ چری اس کلا الله پاک منک ذب مخ کی ذکر کا ازواجهم ماتوکن بیان پیغمبر اسلام تاس عمرگانی دی او دل تا الله پا گو دی غنی بی پس د مرد دا غنا و تاس پر نک اس حرام گر زوالدا ان ذالکم یقیناندا تاسو لکان دی ان الله عظیمه پنځزل پاګلوه ناکارکار لیکات गुन्हा کا جناکارکار ان تبدو شیئا ک چیرته کار کوي تاسو سیز او تو پو او یی پټ پټ وي پاین الله یوکن الله تعالی کان دی په کله شی ان علیما هر شی ز لا جناحه نشت کنا علیهن نا فدوی یعنی زنانو بانده فی آبای این نا فبارد پلارانو دو دو دو ای یعنی ده سطر مثلا او نا فزدامو نو دو دوی او لا اخوانی این نا او نا فراتلو درو نو دو دوی او لا او او نا فوری رونو دو دوی اور یونو د دوی چې کوم را دی د تا را دی اور یونو دی ولا ابنا اخواتهن او نہ وخورینو د دوی کې اخوات خویند ابنا د پیندو بچي اور یونو ولا نسایهن او نہ پزنانو د مومنو کې چې مومنانې زنانه ورکر را بی نو پروانيش ته کو پارو د زنانو نه با ستر کوي وا ما ولا ما ملکات آغا چاکی او نبا اگا چا کی چې مالک وی خلاصونه ده دوی وتقدین الله او ور دې گید الله تعالی نه ان الله یقین الله پاکانه دی الا کل شی شہیدا په هر ځای باندې حاضر او ناظر کواما نه حاضر ناظر پار ان الله یقینا الله تعالی او ملائکه او ملائکه الله تعالی يصلون علی النبی صلاۃ منع درود وای په پا نبی پاک لسلام باندې یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو صلوا درود وای علیہ په پا پیغمبر پاک باندې وسلموا سلام وای تسلیمان سلام پورا درود له ګئے سلام وای ان الذین یقنا کسان یذنون الله تکلب ورک یالا ثمانه خفقای الله پاک لرا ورسوله ورسول, ورسول داغ لعنهم الله لانت کردے الله پاک په پا دوی باندے پی دنیا پا دنیا کی والا او پا آخرت کی وعد لهم او تیار کردے اللہ پاک دوئی دوپارا عذاب محینا عذاب ظلیل ان کے شرم ان کے رسوات ان کے والذین آوا کسان یودون المومینین چی تکلیف ور کئی مومنانو سمانا خفا کئی مومنانو سڑوتا والمومنات یا مومنانو زنان بغیر متصبو بغیر جرم نه چ دوی کړی وی نه गुन्हा حدا کړ دی په تغلی ور کوي باکا ده یقینا پور دوی فزان باندې بوختانن بدنام درو وا اسم نو गुन्हा مودین نخकारा یا ایها النبی اے نبی علی صلوات و سلام قل اایا ل ازواجک بی بیان خپلوتا وبناتک ولن خپلوتا و نسائل مومنینا او بیبیانو دی مومنانو تین طولو مسلمانانو زنانو تا یدنینا علیهن چه راز زلندهی با پاسا من جلابی بی د دی لوی خپلونا ځان زان بانده با لوی لوی سادری اچی زلندهی مانا دی سرن با طرخو پوری سادر اچی زان با پتی ذالک دا ادنا دیر نیز دیدا اين یو ربنا چې دوی به او پی شي فلا یو زین نو نبشي تنگوله به ستد نو دی په پردو کې دی او دی پوش د حیا کې دی خلک پی د پردای کې دی وکانه الله دی الله تعالی غفور الرحیمه بخنه کوونکه رحم کوونکه چې به پردو کې غاسو ګټه ګوري پځابه اید او چې په پردای کې په ساده په پردای کې ودی نه لا ইলم ينتحل منافقون چر تمن نشو المنافقان واللذین آتاستان فی قلوبه هم چه پزرون دو دوی کی مرضون مرض ده والمرجی پونا او درو خبر خوروون کے مرجی پونا درو خبر خوروون کے فی المدینه دی پا مدینه کی لن نغری انکا نو ضرور اوبا لمسا ام تالر به هم دو دوی جنگ تا ثم لا یجاوی رونکا بیابن نشو سیدل دوی تاثرہ یہ ها پاغي کې مدینه کې الا قليلا مگر لک ان کم کا سانځه مخالب مخالف دي دا درو خبر او پري نو دوی با لنغلي نك بهم او با لم سوم را د دې جنگ تا نو بیا به دوی ثم لا يو جاویرونکا بیا به نشي پاتي کېدل اوسې تلې دي تاسو را بیا په دې کې لا تللا مگر لک ملعونینا لعنت بکړې شیوي وي په دوی باندې ا نهما تو قپو کممګای چې ومونندلی شي دوي او خیزو بنی ولي شي دویوه پتیلو او به وجلې شي تلا په ووجلو سره سன்னته اللهې فشان د طرقې دله تااللا فذنا پا کسانو کې خلو چې تیر شويدي من قبللو د دنا وړاندې مخکې ولن تجد دې سنت اللههې او ایاس کا لا اونموې تو طرري کې دله تا له تبدديلا بد لدلل ی الله پی کلی بدلی گنا حکم نه بدلیږي یس الکناسو صفوس کے ستانہ خلق کوختن اگے تانہ خلق انی ساعته انی ساعته پر بعد قیامت کے قل ور تو آیا انما علمھا یقینا علم د قیامت اند اللہ دی اللہ تعالی سره دی و ما کا او سسی تعالی خبر در وما کڑک انی و ما وما کا کا او سسیستا لخبر در کولیشی لعل سعاتا و بار ده قیامت کی یقیناً قیامت چده لعل سعاتا یقیناً قیامت چده تکونو قریباً دے دیر نزده اِنَّ اللَّهَ يَقِنَ اللَّهَ تَعَلَىٰ لَعَنَ الْكَافِرِينَ لَعَنَتْ كَرَدِهِ پَا کَاتِرَانُ بَانْدَي وَعَدَّ لَهُمْ سَائِرَا او تیار کڑ دوی لرہ اللہ پاک اور لمبو والا گرم خالدین پیها حبدا همیشه بوی دوی پاگی که همیشه لا یجی دونا نبو مومی دوی بچکون ولیجن ولی جن بچکون که ولا نصیر او نا امدادی یوم تو قلبو قدغورس که با عڑولی را عڑولی بشی وجوه هم مخونه دو دی پی نار پاور که عڑولا عڑولی بشی دو مخونه پاور که لغری که با یا وی بدوی یا لیتنا هاي ارمان دے افسوس دے مونکا اطاعن الله کتابی داری کلوے مونږ دے الله تعالی وا اطعن الرسولا او تابع داری کلوے مونږ دے پیغمبر پاک علیہ السلام وقالو او وای بدوی ربنا ایربز مونگا ان یقینن مونگا اتانا تابع داری کلوه تا ذاتانا د سردارانو خپلوا وکبرانا او غټانو خپلوا فَاضَلُّونَ نُغْمَرَى كُلُّ مُنْغَا عَن السَّبِيلِ دِ حَقِّ لَارِنَا رَبَّنَا إِرْبُ زُمُنْغَا آتِهِمْ وَرْكَدِ دُويتا ذِ أَفَائِنِ دُچَنْ مِنَ الْعَذَابِ دِ عَذَابْنَا أَوْ لَانَتُكْڑا تو پدوي باندي لَانَن كَدِيرا لَانَتُ